Și te cură amândoi. Micul prinț străbătu pustiu mai departe. Iată însă că veni și clipa când, După ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, Pe stânci și prin zăpezi, Micul prinț, într-un sfârșit, descoperi un drum. Iar drumurile toate duc spre oameni. Se afla într-o grădină de trandafiri înfloriți. Bună ziua! Bună, bună, ziua, ziua, bună ziua, ziua! Bună ziua! Cine sunteți voi? Noi suntem Noi suntem trandafiri. Vai! Sunt foarte nefericit! Floarea mea mi-a povestit că ea este în univers singura în felul ei. Și iată că se mai află 5.000! Toate se mănânc cu ea într-o singură grădină. Tare s-ar mai socoti jignită dacă ar vedea una ca asta, nu s-ar mai opri din tuse și s-ar preface chiar că moare ca să scape de rușine. Iar eu aș fi desigur nevoit să mă prefac un grijest pentru că altminteri, ca să mă înduioșeze și pe mine, s-ar lăsa să moară cu adevărat. Mă credeam în cu o floare fără seamăn și iată că n-am decât o floare de rând. Cu asta numai nu prea sunt... Un mare prinț <laughs> Și culcat pe iarbă Plânțe Chiar atunci sosi și vulpe Bună ziua Bună ziua Cine ești tu? Ești tare frumoasă Sunt o vulpe vino să te joci cu mine Sunt atât de trist Nu pot să mă joc cu tine Nu sunt îmblânzită ah, Iartă-mă ce înseamnă îmblânzi? În oh, oh, oh. Nu ești de prin părțile locului. Ce cauți pe aici? Caut oamenii. Ce înseamnă amblânzi? În mm, oamenii au puști și vânează. E foarte neplăcut. Mai cresc și găini. E singurul folos de pe urma lor. Cauți găini? Mm, caut prieteni. Ce înseamnă amblânzi? În e un lucru care prea mult e dat uitării. Înseamnă... Ați crea legături. Ați crea legături? Desigur. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețaș. Ai doma cu o sută de mii de alți băiețași. Iar eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai doma cu o sută de mii de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamă în lume. Eu voi fi pentru tine... Fără seamăn în lume Încep să înțeleg E undeva o floare? Mi se pare că m-am blânzit Se prea poate Pe pământ întâlnești tot soiul de lucruri o, Dar nu e pe pământ Pe altă planetă? Da Pe planeta aceea sunt vânători? Nu mm. Interesant Dar găini? Nici Nimic nu e săvârșit. Viața mea e veșnic aceeași. Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele și toți oamenii se aseamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mi se va însenina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebit de-al tuturora. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Al mă va chema din vizuină ca o melodie. Și apoi privește. Vezi tu acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Mie grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mi-e nu mi-aduc aminte de nimic. Și asta e trist. Tu ai însă părul de culoare aurului. Va fi de aceea minunat când tu mă vei fi îmblânzit. Grâul, auriu și el, îmi va aminti de tine și îmi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin greu. Te rog, îmblânzește-mă Bucuros, numai că nu prea am timp Am de căutat prieteni și o mulțime de lucruri de cunoscut Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă Ce trebuie să fac? Trebuie să ai foarte multă răbdare La început... Te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa, în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Dacă tu, de pildă, vii la ora patru după amiază, eu încă de la ora trei voi începe să fiu fericită. Pe măsură ce vremea va trece, mă voi simți și mai fericită. La ora patru mă va cuprinde o frământare și o neliniște. Voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dar dacă vii la voia întâmplării, eu niciodată nu voi ști la care ceas să-mi împodobesc sufletul Astfel, micul prinț îmblânzii vulpe Dar într-o zi, veni și ora despărțirii Nici de cum răul, ci tu ai vrut să te îmblânzesc Așa e Dar ai să plângi Așa e Atunci nu dobândești nimic din asta Ba dobândesc, datorită culorii grâului Du-te să mai vezi odată trandafirii Vei descoperi că floarea ta nu are seamăn în lume Întoarce-te apoi la mine ca să ți-ai rămas bun Iar eu îți voi dărui o taină. Micul prinț se duse să mai vadă odată trandafiri. Voi nu se de fel cu floarea mea. Voi încă nu sunteți nimic. Pe voi nimeni nu v-a blânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era și vulpea mea. Nu era decât o vulpe a idoma cu altele o sută de mii. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten... Iar acum ea nu are seamăn în lume. Voi sunteți frumoase, dar în zatar nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Despre floarea mea, firește un trecător de rând, ar putea să creadă că e asemenea vouă. Ea însă e mai depres decât voi toate la oaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea, fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă, fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul, Fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea Oricum se lăuda Oricateodată chiar și cum tăcea Fiindcă ea e floarea mea Fi se duse înapoi la vulpe Rămâi cu bine Te duc cu bine Iată care-i taina mea E foarte simplu Limpede, nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă miezul lucrurilor. Ochi nu pot să pătrundă miezul lucrurilor. Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca ea să fie atât de prețioasă. Numai timpul cheltuit cu floarea mea face ca ea să fie atât de prețioasă. Nu trebuie să uiți. Devii răspunzător de apărare. Pentru ceea ce ai îmblânzit, tu ești răspunzător de floarea ta. Eu sunt răspunzător de floarea mea? Mă găseam în cea de a opta zi de când rămăsesem în pană prin pustiu Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede Știi, când am căzut eu pe pământ, mâine e un an de atunci, am căzut pe aici, pe aproape Nu tin întâmplarea așa, dar în dimineața când te-am cunoscut acum obțire Te plimbai așa de unul singur la mii de legi de bărtare de orice așezare umenească te la locul căderii Poate fiindcă se împrinește anul? Ai mi-teamă Acum trebuie să lucrezi Trebuie să te întorci la mașinata. ta Eu te aștept aici Vino înapoi mâine seară În preajmă se aflau ruinele unui vechi zid de piatră a doua zi spre seară, pe când mă înapoiam de la treburile mele, l-am zărit încă de departe pe micul meu prinț. Așa e cum îți spun eu. Cum adică? Nu-ți aduce aminte? Nu-i nici de cum aici. Astăzi și aici. Tu nu știi. Ata, ta, Aceasta e ziua, dar locul nu e aici. Ai să vezi unde încep urmele mele pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să viu la noapte. Bine. Ai un venin bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr multă vreme? Sigur. Acum du-te. Vreau să cobor. Ce ne zbătii mai ieșe asta? Acum am stai de vorbă și cu șerpii? Mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinitale. tale. Voi putea să te întorci acasă de unde știi? Astăzi mă întorc și eu acasă E mult mai departe E mult mai greu Am cu mine oaia Și lada pentru oaie Și botnița <hă>, Ți-a fost frică, puișoare? Visear să-mi fie și mai frică Puișoare. Mai vreau să te aud rezent. La noapte e un an Steaua mea se va afla atunci Chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut nu-i așa, puieșor? Că nu-i decât un vis urât povestea ta cu șarpele, și cu întâlnirea, și cu steaua. Locul cel mai prețios rămâne nevăzut. Desigur. La fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea, ti-drag noaptea să te uiți pe cer. Toate stelele sunt înflorite. Desigur. Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă. Nu e prea întins ca să-ți arăt unde se află steaua mea E mai bine așa Pentru tine, oricare dintre stele va fi steaua mea Așa încât te vei uita cu drag la toate stelele Toate vor fi prietene cu tine Și apoi aș vrea să-ți fac un dar <laughs> A, Puișor, puișor, îmi place când au adresul tău Chiar el va fi și darul meu ce vrei să spui? Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze Pentru alții, sunt numai niște luminițe Savanții văd în ele doar probleme Însă toate stelele acestea nu au grai Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul Ce vrei să spui? Noaptea, când te vei uita pe cer fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele eu voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când arâde toate stelele. Tu singur vei avea, tu singur, stele care știu să râdă. Iar după ce îți va fi trecut durerea, durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de apururi prieteni. Îți va fi dur să râdem împreună. Și vei deschide uneori fereastra, așa, numai de drag. Iar prietenii tăi se vor mira făzându-te că de câte ori te uiți la cer. Atunci tu le vei spune. Da, întotdeauna stelele mă fac să râd, iar ei te vor crede nebun. va semna că ți-am jucat un renc grozau. Va fi, întocmai ca și când, în loc de stele, ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. A fi atât de frumos, tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea. Și atât de plăpândă și atât de neștiutoare. Nu are decât patru spini, o nimica toată ca să se apere. Eu sunt răspunzător de ea. N-a mai fost nimic Decât o fulgerare galbenă pe lângă gliezna lui A rămas o clipă nemişcat N-a țipat S-a prăbușit încet De atunci au trecut mulți ani drag drag noaptea să asculte stelele E ca și cum 500 de milioane de clopoții. Dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu Și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo unde s-au întâmplat toate aceste lucruri Vă rog din suflet, nu vă grăbiți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 din data ce